Vacsora után, amikor már éppen lefekvéshez készülöttem volna, hangos dörömböli is ugrasztott ki az ágyomból. Bolonyai Umbertó minden udvariasságot nélkülözve rontott rám, és a hangját sem nagyon fogta vissza, amikor kérdőre vont. Mondd csak, testvérem! Mégis mit képzelsz magadról? Ha jobban belegondolok, tulajdonképpen egyáltalán nem is fogta vissza magát. Az egész dormitóriumban visszhangzottak a szavai. – Mire célzol, apát uram? kérdeztem higgadtan. – Ugye emlékszel, mire intettelek Leopold halálának reggelén? – kérdezte, és egész testében remegett. – Figyelmeztettelek rá, hogy ne feled, hol vagy? Ez az apátság egy szent hely, ahol mindeddig nyugalom uralkodott. Egészen addig, amíg gyilkosság nem történt, emlékeztettem rá, de én már biztos voltam benne, hogy hiába ismétlem ezt újra meg újra. Ítélkezzé! Egyedül Isten dolga, nem a éd! üvöltött az apát. Az ítélet ugyan Isten dolga ebben igazad van, sziszegtem türelmemet vesztve az arcába. A gyilkost azonban nem Isten fogja megkeresni. Bármilyen buzgón is imádkozol hozzá, apát uram. Amint kimondtam, már tudtam is, hogy hatalmas ibát követtem el. Umberto arca egy pillanat alatt elsápadt, szeme elkerekedett, száját eltátotta. Isten káromló! Suttogta elhűlve, majd hangosabban is megismételte. Isten káromló, nyomarult, eredtek! Hát ébléptem, kifújtam tüdőmből a forró levegőt, és gyorsan megpróbáltam máshogy megfogalmazni a mondandómat, mielőtt még túl késő lenne. Istenbe vetett hitem legalább olyan erős, mint a tiéd, Balonyai Umbertó. Mondtam lassan tagoltan, miközben farkas szemet néztem bele. Attól tartok, félreértetted a szavaimat. Én csupán arra céloztam, hogy az úr nem fog testet öltve alá az apátságba, és nem fogja egyenként kikérdezni az ittélőket. Nem fog nyomokat és okokat keresni. A végső ítéletet ő fogja kimondani, de hogy addig mind nyugalomban élhessünk, előttem meg kell találnom a bűnöst. Az apát szemében csillapodni láttam az imént még oly hevesen is lángokat. Arca azonban nem változott. Sokáig által tekintetem szótlanul, míg végül halkan, Nyugalmat erőltetve magára, meg nem szólalt. Zaklótott vagy, Paulus barát. Ezt elhiszem, sőt, meg is értem. Bólintott lassan, mintha épp egy győngő őrültnek bizonygatá az igazát. Elvégre egy rendtársad halt meg, amit sokkal nehezebb elfogadnod, mintha egy más rendbeli testvérünk távozott volna el. Nem eltávozott. élte a Jusz Murmurandival, azaz a mormogás jogából. Megölték. Ügyködéshez eme falak közt ugyanakkor felettébb nyugtalanító. Folytatta, meg sem halva szavaimat. A szerzetesek közül ma többen is felkerestek, és panaszt tettek a viselkedésedre. Ú, tehát panaszt tettek. Hadd fejezzem be, Paulus testvér, emelte fel a hangját, majd fokozatosan egyre hangosabban és hangosabban beszélt, a végén már újfent kiabálva. Azt mondják... Eléjük állsz, amikor az ájtatosságról jönnek vissza. Kizökkented őket mély gondolataikból. Megszólítod őket, állítólag még azokat is, akik némasági fogadalmat tettek. Állandóan nyürzöksz, úgy viselkedsz, mint a Krisztust megkörgyékező sátán. De, szátisz, ebből elég, robbant ki belőlem is az ordítás. Én lennék a sátán? Arra nem gondolsz, apát uram, hogy akik nem hajlandók megszólalni, talán tudnak valamit a gyilkosságról. Tetszik vagy sem, a gyilkos köztük van, és én mindaddig itt maradok, amíg meg nem találtam őt, és nem szembesítettem a tettével. Umberto vonásai rövid időn belül teljes átalakuláson mentek keresztül. Az imént még düllet szemmel üvöltő apát most elmosolyodott, bár cseppet barátságosan. Sokkal inkább a szánalon mosolya volt ez. Valóban ilyen mulatságosnak találod a szavaimat, apát uram? Kérdeztem zaklatottan. Hát ilyen nevetséges volna, ennyit érne az élet? Csak eszembe jutottak a celláriusz szavai, mondta, mire, mintha megbénultam volna. Szóval a hájas lőrinc barát valóban elment panaszkodni, meglehetősen heves szóváltásunk után. Tudod, Paulus testvér, szerinte te csepet sem biztos, hogy gyilkosság történt. Szerettem volna mondani valamit, szerettem volna bebizonyítani a magam igazát, de ez most csak nem olyan kellemetlen meglepetésként ért, mint az éjszakai hidegvizes fürdő. Képtelen voltam rá, hogy kinyissam a szám, és hangokat sikarjak ki a torkomból, melyet most egy láthatatlan kész szorongatott. Valójában úgy érzem, Lőrinc testvérünknek igaza lehet, Folytatta az apát könnyedén. Egyedül te vélted úgy, hogy Leopoldot megölték. És ezt az állításodat is csak arra alapozod, hogy a szerzetes arcán kisebb sebeket fedeztél fel. A száj könnyen kicserepesedik és felreped, főleg így télvíz idején. A törött orr pedig egy szerencsétlen esés következménye is lehet. Nem igaz? Lőrinc testvér meglátásai helyesek lehetnek. Nem véletlenül ő a celláriusunk. Egy ostoba ember nem tölthetne be ilyen fontos pozíciót. Még mindig csak némán tátogtam. Attól tartottam, ha megszólalnék, azzal egy csapásra végetetnék a nyomozásnak. És már másnap hajnalban útra kellhetnék. Nem mintha olyan nagyszerűen éreztem volna magam a kolostorban, de tudtam hogy addig nem hagyhatom magam mögött a romokat, amíg meg nem találom a gyilkost, és rá nem jövök minden apró részletre. Az apát úr hűmögve lépett ki a cellámból. Odakintről még egyszer visszanézett, és felemelt mutató ujját. úgy mozgatta felém figyelmeztetően, mintha csak egy vásott kiskölyök lennék, akit épp az imént fenekelt el. Sutor, ne ultra crepidam. Suster, maradja a kaptafánál. szólalt meg szigorúan. Nagyon vigyáz, Paulus testvér. Nem lenne könnyű döntés téged bevetni, majd levelet írni a pápának hogy ismét küldje ide valamely inkvizitorát.